wakatumwa mtu ambaye alilipatia pesa, kwa pesa zi kwa zi e kwa kwa kama pesa zikozina rugi ilikuwa hakuna sababu kama na wao walikuwa wametoa ahadi kwamba wataitoa hizo uh, pesa. Ah, bose, sofu magalia ambaye ni nafikiri ni yuko kwenye kamati ya usajili kama vile kwenye kiti. Hayo maana kabisa. Sasa uh, share na mtu yeyote naomba unielewe kitu kimoja. Inaonekana yeye watu amnielewe anakuwa nimeshanguka sana. Mara ya kwanza walikuja enda kule TFRS bila kuwa na taarifa yote kwa sisi au kwa mtu yote leo tukasema kwamba sisi tumeleta pesa sasa huko tukaweza na hao lupopo wanarudisha hizo pesa kama nani vile tukana mazungumzo nao azirudishe yeye tu mmoja lazima baadaye hao watu wa yanga maji zinza mzake wakachukua commitment kwamba pesa hiyo ni wao ndio watakao rudisha kwa sababu wao ndio waliosaini sasa sisi lupopo hatukutambua kwa tamboza, sababu mambo tulifanya kwa Eh, Tata waa wana wana na mzimu zenaio. Fedha walipokuja official kudeklare kwamba fedha hizi wanazo wao watazileta, tukasema zileteni. Lakini walipoanza kwa kutuzungusha kwamba onge tuzitoa tulisionawazitoa. Tukasawala, sisi bado sisi ni ule Kama msipoteza pesa, aliyo aliyechukua si hizo pesa responsibility yake. Ndio tena. Sisi hndio tukakany mistake. Ni kwa kama kweli bado hawajarudisha mpaka sasa sisi msimamizi niliyo vile kwenye kikao nilizungumza nao na yule niwaeleza. Ikiwa ni kama msimamizi wetu ni yeye, wakileta zile pesa, sisi tunasema hatuna kazi na hilo. Na ungekuwa umejilita huko kabla ulipo about two utua three weeks ago. Wala sisi si gawaa watanganishi kule PKSF. Unajua je, nikasema sasa mchezaji mwenyewe kawatapele, viongozi nao, na kwa matapeli sasa tukuchukua neno la nani. Kwa sababu siku ile walipo toa haja kurudisha, wanasema wangerudisha kesho. Lakini mpaka kufikia naondoka, jana e, walikwapo jarudisha lakini kulikuwa kuna hadhi kwamba zingefatikana jana sanae sasa sielewi mbona Tanzania ikabadilishi polisi na wahusika walikuwa ni watafuta bado wote kama pesa